Розділ 12. У темряві. Ми вийшли з палацу, коли сонце вже сховалося за обрієм. Я вирішив завтра вранці повернутися до білого сфінкса, а тим часом хотів, поки ще не зовсім споночило, вибратися із лісу, який затримав мене вчора. Я мав на думці відійти якомога далі, а тоді, розклавши багаття, переночувати під захистом вогню. Отож, дорогою я збирав хмиз та суху траву і набрав цілий оберемок. Посуватися вперед з таким вантажем ми могли тільки дуже повільно, і до того ж віна страшенно втомилася. Хотілося спати і мені. Коли ми наблизилися до лісу, була вже ніч. На узліссі, налякана темрявою, віна спинилася, а мене, дивне передчуття якогось неминучого лиха, Навпаки, штовхало вперед. Я не спав ніч, і два дні трусився, як у пропасниці, був роздратований і відчував, що до мене підкрадається сон, а разом із ним і морлоки. Поки ми вагалися, у чорних кущах позаду, я побачив три принишклі постаті. Навколо були хащі й висока трава, і вони могли непомітно наблизитися до нас. Ліс, здавалося, був не менше, як милю завширшки. Якби нам пощастило дістатися до відкритої галявини на схилі, ми могли б уважати себе в безпеці. Я гадав, що ось як здобувати вогонь. Червоні язики, що лизнули м'ях миз, були для віни видовищем новим і дивовижним. Вона хотіла підбігти до багаття й погратися з ним. Вона б навіть і в вогонь кинулася, якби я не затримав її. Та я вчасно, незважаючи на опір, вхопив свою супутницю на руки і сміливо заглибився в ліс. Деякий час дорогу мені освітлювало багаття. Озирнувшись назад, я між стовбурів дерев побачив, як полум'я перехопилося на найближчі кущі і вогонь, покрученою смугою, поплазував по траві пагорба. Я засміявся і знову повернув до чорних дерев переді мною. Було зовсім темно. Віна конвульсійно чіплялася за мене. Мої очі призвичайлися до темряви настільки, що я бачив і оминав коріння, яке виступало з землі. Над нами висів чорний морок, і лише денедеви блискували клапті синього неба. Я незапник зашипів і загорівся. При світлі його я побачив білі спини морлоків, що тікали під захист дерев. Квапливо витягши з кишені шматок камфори, щоб запалити його, коли сірник почне гаснути, я подивився на віну. Вона нерухомо лежала долі, пригорнувшись до моїх ніг. Охоплений жахом, я нахилився до неї. Вона здавалося ледве дихала. Я запалив шматок камфори і кинув його на землю. Коли він спалахнувши відігнав морлоків і розвіяв темряву, я став навколішки і підняв віну. Ліс позад нас гудів гомоном і бурмотінням величезного натовпу. Віна, очевидно знепритомніла. Я обережно поклав її на плече, і, підвівшись, зібрався йти далі. Але мене приголомшила жахлива думка. Пораючись із сірниками та звіною, я повертався на всі боки, і тепер не мав ніякого уявлення, в якому напрямі йти далі. Може, я йду до палацу з зеленої порцеляни? Мене пройняв холодний піт. Треба було за... незабаром моє багаття з зелених і сухих гілок задушливо зачадило, і я міг заощаджувати камфору. Я обернувся до віни, що лежала біля моєї залізної палиці, і намагався привести її до тями. Та вона була наче мертва. Я не міг навіть розібрати, чи дихає вона. Дим от багаття йшов просто мені в обличчя, і голова моя раптом обважніла, та ще й повітря було просякнуте запахом камфори. Багаття цього мало вистачити на якусь годину. Відчувши себе виснаженим після важкого дня, я сів на землю. Ліс шумів якимсь незрозумілим сопливим шепотом. Я задрімав нібито на хвилину і зараз же розплющив очі. Довкола мене було темно, і я відчував дотик морлоків. Визволившись з їхніх чепких пальців, я сунув руку в кишеню, але сірників там уже не було. Тим часом. Морлоки знову наблизилися і схопили мене. Я миттю збагнув, що трапилося. Я заснув, і багаття погасло. Мене охопив смертельний жах. З лісу віяло запахом горілого дерева. Мене вхопили за шию, за волосся, за руки, і силкувалися збити з ніг. Неможливо описати, який то був жах, коли в темряві мене оповили руки цих м'якотілих створінь. Здавалося, наче я борсаюся у якомусь страхітливому павутині. Нарешті вони подолали мене, і я упав. Чиїсь маленькі зуби вп'ялися мені в шию. Я перевернувся і намацав у цю мить рукою свій залізний важіль. Це надало мені сили. Я звівся на ноги, струснув з себе купу цих людей пацюків, і, вимахуючи палицею, Почав гатити морлоків по обличчях. Чути було, як важілі ляскав по м'яких тілах і трощив кістки. За хвилину я був вільний. Мене опанувало якесь дивне збудження. Таке буває, кажуть, під час бою. Я знав, що ми з війною приречені, але мені хотілося, щоб морлоки заплатили за наше м'ясо як найдорожче. Я притулився пожежі. За мною гналося моє перше багаття. Озирнувшись навкруги, я ніде не знайшов віни. Ззаду мене шипіло й тріщало. Кожен раз, як займалося нове дерево, наче розлягався вибух. Розмірковувати не було часу. З палицею в руках я дременув слідом за морлоками. Шалена то була втеча. Один раз полум'я так швидко обійшло мене з правого боку, що я мусив був зараз же повернути ліворуч. Коли я вибіг нарешті на невеличку галявину, якийсь засліплений пожежею морлок наткнувся мені на ноги, проскочив мимо і кинувся просто вогонь. Тут мені довелося бути свідком найогиднішого видовища з усіх, які бачив я в тому майбутньому світі. Навкруги було світло, як у день. Посеред галявини був горбок, а на ньому ріс спалений сонцем кущ колючого глоду. За горбком знову розстилався ліс. Жовті язики полум'я вихоплювалися вже й звідти, оточуючи всю галявину вогненною стіною. На горбку збилися в купу 30-40 морлоків. Знеможені спекою, засліплені полум'ям, вони очманіло металися, натикаючись один на одного. Спершу я забув, що вони нічого не бачать, і в нападі страху трощив їх своєю палицею, як тільки котрий наближався до мене. Одного я вбив, кількох покалічив, та побачивши, як один із них навпомаць киdersя крізь кущі, і почувши їхні жалібні стогони, я зрозумів, що вони зовсім безпорадні перед вогнем, і більше вже не бив їх. Час от часу який-небудь морлок натикався на мене, і тоді вся постать його виявляла такий невимовний жах, що я перший уступав дорогу. Якусь мить полум'я нібито почало заумирати. «Ще трохи, і вони знову побачать мене!» З переляку я хотів уже був поновити наступ, й убити кількох з них, але вогонь спалахнув з новою силою, і я стримався. Уникаючи зустрічі з морлоками, я вештався по горбку і шукав хоч якісь небудь сліди віни. Над пеньками погорілих дерев і над залишками цих бридких створінь заяснів світанок. Я знову почав шукати сліди вини. Але даремно. Очевидно, її бідне маленьке тільце залишилося десь у лісі. Усе ж таки я відчув якусь полегкість від думки, що, може, віна уникла жахливої долі. Згадавши про неї, я на силу стримався, щоб не вхопити палицю та не кинутися на ці огидні, безпорадні створіння. Горбок, як я казав, був, наче острівець у лісі. З його вершини крізь хмари диму виднів палац із зеленої порцеляни, звідки я без труднощів знайшов би дорогу до білого сфінкса. Залишивши морлоків, які все ще метушилися і стогнали на горбку, я обмотав ноги травою і по димучому попелу, під яким жевріли іскри, попрямував туди, де була захована моя машина. Я ледве тягнув ноги бо був дуже стомлений та ще й льгав. Думка про смерть маленької Віни краяла мені серце. Від усього того можна було впасти в розпуку. Тепер у цій затишній кімнаті загибель Віни здається мені лише важким сном. Але тоді я сприймав це як непоправну втрату. Того ранку я знову був жахливо самотній. Я почав згадувати про свій будинок, про цей камін, про декого з вас, і мене охопила болісна туга. Ступаючи по димучому попелу, я зрозумів одне приємне відкриття. В кишені моїх штанів лежало кілька сірників. Певне, вони випали з коробки перед тим, як її в мене вкрали.